de Rem Jam. Everybody, it was our last title. That was also last number because there's another band who also want to play. Fair enough. Thank you very so much. we stop. See you later. Thank you. See you next time. Enjoy. Enjoy further. Enjoy further. Menno, Quinton, Mamsak, Robert, Leia, and then Jerry. of Conga sorry this is that in the book here and it can find her give it up one more time for Leo Meadow Mamdiak Quinton let's go Bij de care bij jullie? Bij de nou, in ieder geval geen. Uh, aplovie van ge bijdragen? Misschien wel, ik weet niet. Komen ze bij ons langs ook? Uh, Moet je contact ja. nemen met Ruben, hè? Oké, okay. ja, ja, ja. We ja. gaan de, uh. uh, de vrouwencirkel zijn, geregeld. Misschien daar aansluiten? Ja, we zullen uh, eens even met kijken. Met de algemene kerst ja. daar, ze zullen daar wel langskomen. Neem ik aan, van Meestal, wel. Ja, ja, ja, komt ja, ja, uit de ja. schuur. Ja. Ja. ja, ga je nog wat eten? ja dat is uh, dat is eigenlijk het volgende project ja, dit krijg je wel hier zitten om leven met zijn volk in Oh? Aha. ja ja ja ja Papa A bit of a rocky beginning, but we're gonna give you whatever we have left, which is pretty much everything. I hope you're ready. Somebody's ready, I heard it. In the house, yeah, that guy is ready. I can see it. Yeah, big up to you. <laughs> Então, como é que é isso aí? met de hoofdpodium met de handen stond de Combiën En dit is het podium van Rijkshemelvaart. Ah, dat is jawel. Ja, Ze zijn wel van de de de gast die dat doet, Sebastian, hij is van Rijkshemelvaart Echt, top initiatief. en Altijd goede muzikanten die dan jammen en zo. Dat valt allemaal heel erg mee. En ook kennen de mensen kan niet, maar ze zijn. We hebben twee weken tijd een podium opgebouwd. Ja, klopt. Wat uh, uh, welke uh, band is dit hoor? Uh, allemaal van scrap, zeg maar. Allemaal scrap materials verwerkt uh, en zo. So, uh, Recyclen uh, in, uh, in action. Daar staat. Wie staat ja, daar? Die staat vier de kant van Amsterdam uitgericht, terwijl ze voorheen dus bij de dijk stond, richting het water. En nu staat ze dus naar de stad Amsterdam. Weet jij waarom? Nee, dat heb ik geen idee. Ik weet helemaal niet over wat je überhaupt hebt. Maar dat mag niet uit, denk ik, dat we alles weten. Zoeken, ja, We gaan ja, naar ja ga, ga maar. Hey, uh, hallo. Ga je nog optreden? Um, ja, wanneer de, de flow samenkomt. Oh, dat dan, is het. Ja, bij de salon is ook heel leuk. leuke Quinten en uh, Mam Jack is daar en, uh, ook uh, Rasta Robert en allemaal andere mensen ook. Heerlijk. Dus ik, ik weet niet ik of je graag, daar al geweest uh, bent. Ik kom graag kijken. Um, ik, ik zelf ben uh, bij bij dit uh, bij de Riabolo area uh, bezig met met uh, muzikale invulling mede. En, uh, ik, ik speel hier ook uh, vanavond. Om 11 dus, uur met ik, de beeldenroute. Bij, ja dan ben ik hier ook. Uh, ja, weet je, heb je al iets gehoord over de Beeldenroute. Komt hij hier langs? Volgens mij is dat wel uh, de bedoeling. Volgens mij wordt het nieuwe veld ook wel ingewijd. Ja. En daar, daar, daar dragen wij graag uh, iets moois aan, aan bij natuurlijk. Ja. Oké, okay, nou, zie je later dan. Ik okay, wou dat ik op twee plekken tegelijk kon zijn. Wil ik? Ik wil op acht plekken tegelijk zijn. Ja, precies. Maar al op één plek is eigenlijk ook wel. Ja, Is de quierstation al open? Ja, maar het is heel druk. Oh. Maar wat ben je voor aan het opnemen? Nou, hier, dat is het hartstikke leuk. Ja, toch? Ja. Maar wat ben je verlof aan het opnemen? Kan nee. ik hier aan meedoen? Ja, je mag altijd aan meedoen. Koop okay. een Zoom en ga ermee experimenteren. Maar, ik wil, maar betekent, wat ben je aan het opnemen dan? Ik ben, ik ben, ik ben Radio Ruikwoord. Radio, radio, radio Ruikwoord. We zenden altijd uit met Radio Live. En ook met het Radio Live. En ja. de collega van mij zendt ook uit op Radio Platform. Uh, uh, doen we eens underground, radiostation, dus niet commercieel, ja. eigenlijk uh, vrije media. Wow. Zoals we vroeger dat hadden in de eten. vandaag de dag wordt de eten duur verkocht. Ja. Dus is het ook natuurlijk al boete. En doen we het gewoon veilig uh, op het uh, internet met gratis software. altijd toegankelijk voor iedereen die dat, die dat wil en kan. Ja, ja, ja. Mee wil werken dat kennis toegankelijk is voor iedereen. Ja, dat is goed. En, en kunnen wij een gesprek voeren hier over iets of zo? We kunnen nu een gesprek voeren, maar ik vind het gewoon te gek. Dat is steeds van de queer. gewoon een Ja, goed is. hè? Ben je een beetje, ben jij queer of niet? Ik weet helemaal niet eens wat ik ben, maar ik val heel erg op. Uh, uh, ik hou van Hans Plomp. Ah, weet je dat? Ja. We gaan zeggen, buddy, ik ben, We gaan doen heel veel ik was getuige op hun bruiloft. Ja, want Hans Plom is met, oké, Masja. Masja. Masja getrouwd. Ja. Maar ik. Uh, hoe, lang ken, hoe lang zijn ze al getrouwd? Maar, eigenlijk? Uh, lief, uh, ik heb ook heel veel vriendinnen. Ja. <laughs> en daar. En, ik snoep gewoon een beetje van vanaf, van alles. Maar heb je al iets gehad met Hans Plom of niet een uh... we, we hebben het geprobeerd, maar het was hem niet. To, nee. Too good to be lovers. Too close. Nee, too close to be lovers. Mm -hmm. yeah. Too good to be friends. Oh, ja? To good to nee, too, close, too good to be... Lovers, nee, too close, good to be lovers, too close to be friends. En Nee. Dus ik je wel. Nou ja, ja. Echt. Nou, hoe dan? <laughs> ik, denk, ik, ik denk dat het too close is to be lovers. Oké. Okay. Dat denk ik, want ik denk dat het niet is, want jullie zijn gewoon wel vrienden, toch? Ja, ja, nog steeds echt wel, ja, ja. ja, Dus ik denk dat het gewoon alleen maar is too close to be uh, lovers. Ja, ja. En ik ben al... Ben je nu aan het opnemen? Ja, ja, nu ben ik ook aan het opnemen, ik hoef niet alles uit te zenden, nee, nee, nee, precies. Nee, dat snap ik. Maar, ehm... Um, ja, zo werkt het. En ik heb ook geleerd door hem Wat houden van die. Dit is wat ik moet zeggen over reclameren. mag gewoon doen. Wat is reclameer ook alweer? Nou, ik hou van jou. En dan aan de onderkant van een raam staan. Ondertussen gewoon meer. Oh ja, geven, dus om heel je adoreren, en, een beetje. Ja, en dan uh, denken: oh, oh, oh liefdesfavriet hebben als iemand niet reageert. Maar een bloemetje brengen. Wow. Oh, weet je wel. Ja, ja, ja. Iemand heeft suiker nodig. Nou, suiker komen brengen. Ik had... Een knuffel. Iemand heeft een, knuffel nodig. een knuffeltje geven. Ik had gisteren iemand, gesprek met iemand. dat Die zei. Die ging gewoon daten met vrienden. Dus die ging dan op een gegeven moment. dan Die, vrouw, die persoon vertelde Oké. Okay, ik um, ging diegene ophalen met de auto. Ik had een bos bloemetje voor mijn vriend gekocht. En dan gingen we samen met eten. Drie gangen. En toen dacht ik. Eigenlijk best wel mooi. Je kan waarom zij ook niet dates kunnen hebben met je vrienden, Als, en dat je dan echt een, een soort van op dat moment laat zien van hoeveel liefde je eigenlijk hebt voor je vriendschap. Ja. Ja. Oh. Had is... ik op. Oh oh oh oh Oké. Okay. Hola. Ben je al naar de boomhut geweest ook? Nee. nee. Moet je eenmaal naast de dus, uh, ingang, en, uh, een slootje, uh, daarnaast Alleen maar een brand helemaal niks anders. Als je daar omheen uh, gaat, dan loop je zo'n okay. zo oh, nee. boom in oh, nee. zo oh, nee. uh, yes, nou de ja. loop. met je zo'n bruggelsje over. Ja, daar sta je niet toe. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, is nee, nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, bij ik no, kan no, no, no, no, no, no, no, het nee nee nee. het niet meer. Ik kan het Ik het niet meer. Ik kan me helemaal met rust niet meer. Ik Laat die jongen met Ik <laughs> Ik wil net gaan. Ik zal haar wel van Ik kan het niet meer. Ik maar ik wil eigenlijk dus die andere kant weer, Schat. Oh, yeah. ja, is, nou ja, oké. Okay, dus dan ga ik nu weer draaien. En, en dan zie ik je later. Hoi, yeah. ben Dankjewel. Lang door, maar dit was dan dag 2 van uh, te proberen een bloemrijke reportage te geven van Landiewille 2023. Vrijdag. dames, dit is het laatste laatste van vandaag. Er is nog veel meer, maar morgenavond nog even, even gedag zeggen aan gehouden, lieve mensen ja. bij de poort. Jij en, okay. Abdel. Heel lief van jou. Abdel is, uh, die zit, die is naar binnen gegaan okay. en ik zit hier eventjes te wachten. Ja, zijn gezellig, ja. En, en af en toe de poortjes, de nooduitgangen ja. open ja. doen en dicht. Ja, het is hartstikke gezellig. Toch? Hé hey dan, nacht. Ja, dankjewel Sylvia. Ook jij een fijne nacht. Ga je nu straks? It's time for me to put on my working face. I no longer feel the urge to eat. And somehow this silent blanket is choking me. And I am done with counting all those sheep. By now, my mind starts playing its tricks on me. As the twilight. I slowly move it in. I know I should be starting to make a change. voor de groep zitten reizen met alles ja een groep eigenlijk slapen dus ik zet de ja ja, koen, ja. Sana, wel dus ik, zit, uh, nee, ja, ja, ik heb nog niet aangezet Oké, okay, ik sta hier naast de zwager van uh, Michael. Hoi, hoi, Niels hier. Hoi. Ik, uh, Niels draagt zijn zoon in zijn armen. Hoe oud ben jij? Drie jaar. Drie jaar, oké. Okay. Wauw. En um, dit, op dit landje wil, is er uh, wat te doen voor kinderen van drie jaar? Ja, er is heel veel te doen, hè. Heel veel programma. Wat... Hé, hey, daar is je neef. Daar is Dante ook, komt erbij. Dat is leuk. Ja, er is veel, veel optreden, schminken, workshops. dus eigenlijk overvloed aan dingen. bij de Word Not Tent? Ja, dat is ook een programma met muziek. En nou, er is echt heel erg van alles. Oké, dus hij komt wel eens Hij komt heel erg aan Oké, even veel plezier er. Dankjewel, lief schat. You yeah. at the same time, yeah. so we can't even see each other's acts oh, and we can't okay. join. It's a bit fucked yeah. up, but multi-vision uh, style. Yeah. Uh, okay. So, will there be a moment that all artists will play together? <laughs> I don't know. Well, wow, that would be crazy. I just heard. I don't know how accurate is that, but that there is. It was this festival. 850, that's crazy. Yeah, but that but has always been crazy. <laughs> yeah, yeah, no, it's a good so crazy, I love it. So maybe that will be all for the next coming years also. Awesome. Yeah. So we have to adapt to the situation. 100%. No, I love it. It's like... I'm going to get some toys. Yeah, yeah. Success. Thank you. How about the bands jullie? you? Um, I play with two bands, here and now. We played yesterday and today we're playing with the creatures on the loose. My instrument of Africa? I'm playing with the immortal blackbirds Today in the, in the Vlindertuin. In you. Thank you. It's a big and it's a big and it's a big to Here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, als een paar met een meter in de licht geworpen wordt, zoals een klerk, wil jij je keppelidentiteit extra Wil je recht gaan, dan doe je slag. Ja. Huis of een sticker zou je hier helemaal helpen om je keppelidentiteit te verbreken. Wil je een sticker? We hebben allemaal gegeven op een postkaart. Nou, je mag ook twee. En je komt naar buiten als een ander mens. Hier, dan heb je twee verschillende. Ik wil zo graag naar buiten komen als mezelf. Ja. Mensen, Eindelijk na al die jaren. Mensen, een keer een vrugje uh, zouden. Dan kan je hier door Misschien kan je dat wel doen. Wie weet wat er is. We hebben allemaal buiten oh, en hacken en met je. De... nog ervaringen. Ja, goed zo. Hier voor de bosjes. Mensen, probeer het al Check, check, check, check, check, man, check, man, check, check, one two one two check, down. Dance, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, you check, check, check, check, México, el mundo. Queremos escuchar, we want to listen to you, we want to feel each other. Okay, here we go, check this out, check this out. Ahora solo en publico, solo en publico. 1, 2. How do you feel people? How do you feel? Show me some love. Oh, Wake up Don't now. Me show. show me some love. Los Cranos from Mexico. A pleasure, a pleasure. A pleasure. Ah, This happy. Mexican style is done. How do you feel right here? Right here. Right here, right here. Oh. Hi, hi. Oh. Space stick uit de uh, uh, tafel daar halen. Ja, I'm in the front row, but Zijn we nu bij de Woyanot-tent. Daar is het mondje vroeger deed opvang voor de kinderen. Dus is net afgelopen, dit programma. Is het net afgelopen? Ja, het is net afgelopen. Oh. Ja, en hoe nou, laat is het volgende programma? Onder deur? Ik weet het eigenlijk niet aan mijn hoofd. Maar we gaan om 5 uur gaan we een hele grote cementtrommel-sessie houden. Met uh, 100 trommels. Allemaal kinderen. Ja, om vijf uur, we gaan even een mooie symfonie bouwen. Oké, okay, en ook Sneeuwwitje met de Zeven Dwergen, zie ik? Is vandaag gewoon 4 uur. Uh, nou, precies, die hebben we ook is nog. Is dat hier of is dat uh, daar? Uh, dat is denk ik gewoon hier in de tent, deze mooie groen-gele. The Why Not tent. The Why Not? Mondje en Peter. Precies, prachtig. Heerlijk programma hebben ze weer. Vandaag. agradecer a oportunidade de, de trazer um pouco da história da minha vida para todos vocês First First you like to thank that she has the opportunity to bring a little bit about she uh, her story to all of you to her people from her people E a história da minha amiga Dona Jesuíta And the story for her friend uh Jesuíta Porque fala do ativismo nosso no estado de Minas Gerais e também fala do ativismo da mulher e do movimento sem terra no Brasil. Because talk about the the activism of the of the woman in the state of Minas Gerais and also about the the movement of the people without no land in Brazil. MST. MST that we call Bom, esse filme ele foi produzido pela diretora Suzana Lira. This movie was produced by the director Suzana Lira. E ela ficou um bom tempo tentando me convencer da, da importância de, de fazer esse trabalho. And she was for a long time trying to convince her that they should do this job. E eu com, com, com um pouco de resistência. Eu sempre estava correndo dela, na verdade. And, uh, she was bit, so she was porque eu não estava querendo mostrar a particularidade da minha casa para ninguém. Porque ela não queria mostrar a sua vida privada, o para ninguém. Porque o fato da gente ser ativista e, e trabalhar nesse movimento contra projetos ambientais falseados. Because for her being an activist and uh fight against like the the system the greenwashing is It's really dangerous. E o filme mostra um pouco da minha And the movie shows a bit about her family. But eh a gente teve o cuidado de trazer poucas pessoas para falar para não colocar em risco a vida de mais líderes in da comunidade but they were careful uh, to who they were bring from her family to not put them in risk En o film não tá op no youtube so the movie you cannot find on youtube não tá liberado em nenhum canal ainda de televisão. it's not in any streamer porque tá nog uh, festivals En, Está sendo muito honroso trazer o filme aqui para a comunidade em Highwater. So to her is an honor to bring the movie to Highwater. Porque eu me sinto bem aqui. Because she feels she feels good, she feels well here. E eu sei que diante de tudo que que a gente já fez ao longo de algum tempo que eu já venho aqui. And she knows that in face of everything that she has done here. Muito mais coisas nós ainda vamos fazer pelo bem da biodiversidade. Ela pode ver muitos projetos que estão vindo para a biodiversidade. E é assim que a gente segue. Então vamos ver o filme. E é assim que vamos. E muito obrigado pelas abuelas e abuelas que estão aqui presentes. Então agora vamos assistir o filme. Ela está agradecida por ter os adultos aqui com ela. E eu espero que vocês gostem do trabalho. E ela espera que vocês gostem do trabalho. Era ré. Obrigada. Obrigada. Obrigada. mais empreendimento, mais essa relação consagrada, ela fica Se a gente... Tell the of her people. Mas é especificamente a história do meu povo. Mas é em especial falar sobre o meu povo. Então, ele está se preocupando É desde o processo da ditadura militar. The time, até a destruição de 700 km de rio de Aguadós. Do destruição de 700 km de água fresca. Então, o nome desse filme é Reformatório. O nome desse filme é Reformatório. está de frente a um município chamado Miritinga, era uma região de baixada e também de, de algumas corredeiras que o nosso povo pescava e caçava aqui. Né? Hoje a gente vê terra pra gado, pra café, como a gente observa aqui. Mas antigamente isso aqui era tudo mata, né? mata atlântica mesmo. Era um rio de águas claras, não tinha essa cor vermelha. né? O nosso atum. Nem sempre teve essa cor de poluição aí não. Às vezes o pessoal fala que tem muita tecnologia, o homem é inteligente para poder fazer certas coisas, mas eu acho que isso aí, a inteligência do homem, não funciona. Não. de 1808, experimentou uma evolução inesperada, viu-se de pronto transformado em corte. Junto da comitiva de Dom João, aportou o então alferes do 1º Regimento de Cavalaria do Exército, o francês Guido Marnieri, cuja história se associou mais tarde intimamente a dos índios brasileiros tornou-se ao mesmo tempo o protetor de todos nas índias terras dos famigerados botocudos do Rio Doce. E ele era um general que veio para poder liberar os Estrada de ferro. Essa ideia de que ele foi um benfeitor, para mim isso não existe. Esse remanescente índio Krenak ainda sobreviveu para colher e assistir ele mesmo o fruto dessa evolução civilizadora, onde houver uma escola Forma-se a tradição de um povo. Nunca se esquecerão esses meninos do nome do seu benemérito patrono, Dito Tomás Marugueli. Porque ele veio forçar o meu povo a aprender o português, ele veio forçar o meu povo a viver em confinamento, ele veio forçar o meu povo a trabalhar de modo escravo. Muitas pessoas veem ele como um cara que veio para pacificar, para diminuir o derramamento de sangue mas o derramamento de sangue ele continua o mesmo tempo. cai do céu, pra limpar o rio, porque o rio tá sujo. Minha de pão. Minha de pão. Minha de pão. de Você gostou, tio Lúcio? Era erré, na uíla. Eu diria erré. Era erré. Você lembra daquela pedra grande que tem lá pra cima ali? Não tem o da vaca ali? Aquela pedra grande que tem lá pra cima? E o que, que nós fazíamos quando era pequeno ali? A gente lameava a pedra toda de mão e escorregava até lá, dentro do lá e caí dentro do rio e vazava lá do outro lado. Lembrando o pai jogando tarraxa pra pegar com a vaca. E agora o rio fica cheio, cai chuva. Isso não pode chegar nem na beira do Rio, mas está tudo poluído, tudo triste. E através dessa luta nossa, a gente mostrar que todo mundo está saindo e perdendo. Não é só o nosso povo que vem lutando contra isso tudo e que está sofrendo. Agora, esse pessoal percebeu que o que a gente vinha lutando não era só para nós. Né? Era para todo mundo. Essa destruição da água do meio ambiente, né da, da mata. Isso aí também vai se repercutir na cidade Para a população que não é indígena E a gente vem avisando isso há muito tempo né? Fiz o curso de comunicação social Jornalismo publicidade e publicidade de propaganda Mas aí, no decorrer do tempo Não gostei muito do jornalismo, não Aí eu fiquei só com publicidade e propaganda Eu saí da casa do meu pai No horário de quatro horas da manhã para chegar nos margens do rio, atravessar o rio, para poder pegar um ônibus e parar em resplandor, para estudar. E foi assim o meu ensino médio Eu sei que eu posso fazer diferença, sabe? Eu sei que eu posso levar algo para frente. Eu sei que eu posso trazer as pessoas para o meu mundo e o meu mundo fazer parte da vida dessas pessoas e eles entenderem que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Se eu busco para o meu povo, sou tanto para você também. E é isso que as pessoas têm que entender: que a luta é uma só. E essa indigenista que nós estamos indo visitar em Araçuaí, a Geralda Chaves, conta um pouco da história dela. Bom, a Geralda, eu conheci ela desde criança, né? É uma pessoa que conhece bastante a história do nosso povo. Né? E nos ajudou muito nessa luta pela terra, pelos direitos. Nosso povo, né? E dizer que o povo indígena também tem o seu direito, tem o seu lugar e merece o respeito. Oi, Douglas, como é que tá? Tudo bem? Quanto tempo, Tanto né? Quanto tempo, hein? Se encontra. <risos> Saudade. Isso. Nossa, mãe. A casa tá aqui no mesmo lugar. Opa, bacana. O dia deve ter mudado alguma planta aqui, né? Nossa, planta aumentada, né? Aumentado. Isso Virou aí ficou mata. observando. Virou uma mata. Bacana. Tá tendo mais mata aqui do que na aldeia, hein? Pois é. <risos> depois, do, <risos> depois do Rio Doce, no mudou tudo. Estão destruindo tudo. É. Olha o velho aí, ó. Pois esse é o seu O tremate. Seu pai. Estava novo, né? Estava novo aqui. 92. É. Acho que o Jaquitinhonha e o Rio Doce no Curitiba e sul da Bahia, né, eles fazem parte um conjunto, né? E foi uma área que foi fechada e aí foi declarada uma guerra. Mas ninguém declara guerra, no um arro, por acaso, né? Então, a guerra ela foi declarada exatamente por causa da resistência indígena. Então, eles criaram quartéis militares na beira dos rios, tanto do Rio Doce como aqui. Lá foram as divisões militares, onde nós tínhamos poder sobre os indígenas, podiam ter pena de morte, de escravidão. Quando a gente fala escravidão, o pessoal sempre pensa na questão afro, né? Mas aqui, no Jequichun, no Rio Doce, a escravidão indígena, ela tanto foi particular, né, como foi oficial. Os guerreiros, eles matavam, aprisionavam outros, e esse cara tinha que ficar dez anos como escravo na sua fazenda. Trabalhando, esquecer que era índio, É, ser catequizado, vestir, né, ter um comportamento civilizado, né, essa história do índio bom, né, lá no paraíso, isso aí foi forjado, né, foi por uma criação. Existiam as guerras, né, mas os Goru tiveram um papel, assim definidor nessa questão da resistência, né. Aí eu fui lá pro Gildolfo, foi quando saiu esse livro, né. É, os índios do Rio Doces, o do Burum, o Atu. Foi a primeira vez que saiu a palavra por um assim, público. E também a primeira vez que a gente tirou um véu de cima da história, né? O pessoal antigo contava a história até o um período. Aí parava e contava lá na frente. Eu falei, poxa, mas tem um espaço aqui que ninguém conta nada, né? O que é? Aí foi para o Funai. Procurar documentos, para do Arquivo Público, o que é que é, que, é, que, é que tem de notícia, né? E aí é que saiu a história do massacre de Pupará. Os adultos daquela época eram os filhos os filhos dos que foram massacrados em Pupará. Então era uma história que ninguém queria falar, né? ninguém queria nem contar. Essa questão do ditadura militar para nós já tem mais de 200 anos. Desde quando Dom João VI declarou formalmente, né, através da Carta Hélio. Guerra justa, aos botocudos. Desde lá, meu povo vem sofrendo com ditadura militar, esquemas militares de guerra. E tudo isso veio só mudando de contexto e tudo, mas a, a essência é a mesma. Na declaração de guerra, eles dizem isso. É. Os botocudos eram declarados como inimigos da humanidade. Enquanto eu tiver o último botocudo, é para exterminar. Eu não gosto de vitimar os inimigos. Porque é uma forma também de destruir, colocar o mundo como vítima. Se eu tenho 30 e um poucos anos de convivência com os povos indígenas, eu vejo assim, é muita vida, muita luta. Eu acho que a força das lideranças está da dele. Não está no, no deputado, na Câmara, na Assembleia, que apoia lá fora. E às vezes isso fica sendo uma ilusão, né? O fato de você sair e ter apoio fora é que só isso resolve, não resolve. A história do povo Krenak é uma história de grande sofrimento, de enorme resistência e de uma capacidade de resiliência extraordinária. Eles, inclusive, já foram dados como extintos e estão aí procurando uh, reconquistar a integralidade do seu território. Em 1920, o estado, a União e o Estado de Minas Gerais doam 2 mil hectares inicialmente ao povo indígena Krenak com uma justificativa de proteção do povo e da terra indígena em função de conflitos com não indígenas que migraram o território tradicional Krenak. E, posteriormente, ainda na década de 20, mais 2 mil hectares, em razão de um massacre que aconteceu entre os colonos que ocuparam o território tradicional Krenak e os Krenak. Foi um, um período de muita, muita violência física, simbólica, contra esses povos, remoção. De, suas, de, de, de, um, de, uma, de um amplo território para territórios reduzidos, para poder ceder esses territórios para expansão agrária, expansão agrícola, enfim, ceder para fazendeiros do lugar, fazendeiros que estavam chegando, coceiros que estavam chegando, greleiros que chegavam por ali. Para isso acontecer, para esse modo de produção poder se territorializar, poder se realizar ali na sua completude, você tem um, entre aspas, empecilho são essas populações indígenas. Em 1953, os prenatos sofreram o um primeiro exílio para a terra indígena Machacali. E lá eles são, como Então, eles não falam as mesmas... Machacali e Prenak não falam a mesma língua. Tem um, um processo cultural de ocupação e de confrontos históricos, né? Também não avisaram os Machacali de nada, né? Um belo dia chegaram lá com dezenas de pessoas que têm uma tradição de contato que remete ao um período muito anterior. Então, às vezes brigavam, às vezes lutavam, às vezes se reuniam, às vezes não. E, de repente, botam todo mundo para morar junto. Que o índio lá não aceita treinar, não. Mas é carinho. Lá, todo jeito nós ficamos Todo mundo, nós Quando nós vamos ficar ali, nós passamos muita forma. Porque essa época eu tava com Foi por ano. Aí morreu uma irmã minha, aí morreu uma sobrinha da, da minha mãe, depois morreu dois meninos, aí foi morrer com aquela febre, mas eu acho que ela te como, não tinha comida, mas porque tem. era muito... era muito difícil. Aí meu pai falou assim, eu batendo, não é que aqui não. Nós já perdemos uma menina. Agora nós perdemos esses meninos grandes. a ser pior. Aí... Mas eu falou, tá bom. Nós vamos embora até. Leva as coisas que nós vamos carregar. É duas panelinhas. Dois pratos. senão três. Colher, mesma coisa. Caneca. Para tomar água Então, a gente... Para morrer que na aldeia dos outros, é melhor morrer mais grave. E aí quando eles voltam dessa, desse exílio do, do Machacalim, voltam a pé desse território, né? 98 dias de caminhada, onde muitos morrem. Aí meu pai morreu no serviço, foi trabalhar três dias para fazer compra. E nós trechando o colo no colo aqui para comer com o pai. A mamãe estava esperando o também pesadona, andando até, arrancava aquela fruta no meio do mar, pré, caratinga. Nossa, eu não gosto de contar esse caso. É muito triste. E eles queriam acabar mais com a nossa raça, porque não queria que nós ficassemos sozinhas. é aqui que não fica se desço, foi acontecido, foi muito longo. Mas graças a Deus, a minha raça venceu. Depois que todos morreram, o que ficou vencido. Gride kunana na tandom cataná, crupa rama que amerecê. Grito kunana na tandom cataná, crupa Em 1969 é criado o Reformatório Krenak, que recebeu pelo menos 94 indígenas de 15 etnias de 11 estados das 5 regiões do país. As graves violações de direitos humanos contra indígenas estavam incluídas na lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, ou seja, foi o Congresso Nacional que votou. Foram os casos mais numerosos de violações de direitos humanos. Na terra deles, em primeiro lugar, a terra deles é invadida... Para se construir um presídio militar. Os primeiros presos foram os próprios treinados, mas outros índios eram levados para lá para ser presos também. E eles eram presos por qualquer coisa: briga de marido e mulher, bebedeira. Acabei não tendo muita lembrança, não, mas tinha a história que o papai passava para gente, né? Aí o papai contava que ele saía para vender artesanato mas minha tia, né? Bastianinha. Aí quando voltava, eles revistavam o saco de compra, tudinho. Meu pai gostava de tomar um bolinho de cachaça, tal, minha tia também. Ao atravessar na balsa, eles pegaram e mandou meu pai soprar, né? Pra cheiro, tá? Ele falou, não, você tomou cachaça, não sei, vai ser preso agora, você e sua, sua irmã. Aí prenderam, eles que ele tinha, ficaram, dia ficaram dois dias presos, viu e o diário dele lá ainda. Né? Depois soltou eles e falou que se vocês continuarem aí um desses artesanatos, fazer suas comprinhas, e voltar com um bebida apólica você não ser prisionado de novo embora a propaganda do regime militar fosse de que estivesse sendo criado um rei do candário o que se tinha ali era uma polícia de costumes para colocar sob a, a, a guarida da polícia militar e depois foi criada a guarda rural indígena os índios que eram considerados desajustados o que era isso? era aquele índio que tinha brigado com o chefe do posto indígena, que tinha saído da terra indígena sem autorização, que tinha se embriagado ou que tinha eventualmente cometido um crime, mas não julgado ele era colocado ali. Eu estava apelado de pesadinho, nós estávamos apelado. Aí é. a polícia perguntou a nós, nós tínhamos dado um cachete um, e nós estávamos matando ele metemos um cachete e eu mando o pai, Aí ele falou, no outro dia nós vimos para aqui. Gemado. Você cadeia, eles para aprender isso. Né? Eu fiquei pela 17 dias, porque é ódio, eu atravessei do outro lado ordem. Aí cheguei lá com o lugar nunca. Aí quando eu voltei, não botava na minha 17 dias preso. Isso aí na aldeia sem ódio, também, não podia. Pegar minha mãe, botou preso. Meu pai, meu tio, chapó, Martininho foi preso. A partir porque ela é, bebeu um, um, um pouquinho de Um pouquinho, era a pinga cheia, né? Aí vendeu a pão da festa. Vendeu porque ela bebeu um bolinho dela. Mas a partir daí, foi preso, ela ficava comigo, com nós, dormia com nós, nunca lá na cadinha, mano. ficava com nós. O João foi preso, por lá onze meses, só ficar de, meia, de Os índios que eram presos no reformatório de Trenac, eles não eram submetidos ao julgamento e não sabiam quanto tempo eles iriam continuar ali. Eles ficavam até o momento em que o chefe da ajudância Minas Bahia e os seus subordinados entendessem que aquele índio já teria, entre aspas, se ajustado. Quem era o chefe da ajudância Minas Bahia? Era o temido Capitão Pinheiro, Manuel de Santos Pinheiro. A figura do Capitão Pinheiro, ele aparece, digamos, como simples, mas bem acabada o que representa essa essa dimensão da repressão O Capitão Pinheiro é alto, branco usar um chapéuzão grande um sinal. é um capitão mas ao se falar do Capitão Pinheiro na verdade você está se falando de todos os soldados você está se falando de todas as práticas eles falavam falavam que tudo estava pegando eles batendo eles tem dentro dente é que era agressivo com o índio aí, eram as polícias dele, né? que ele não, ele não ficava aqui direto, inclusive ele não era de fazer, ele mandava fazer, ele não estava lá sempre, e era quem mandava fazer. Então você não tem relatos específicos, é, ou muito poucos, de, de uma ação específica que o capitão Pinheiro foi lá, ele fez aquilo. Mas ele representa esse todo, esses soldados que faziam isso. Há uma violência cultural gravíssima cometida contra... Os indígenas nesse momento do reformatório, que é a proibição de se comunicar na língua materna. O povo Krenak foi impedido de falar a língua, que também é conhecido, proíbe de falar a língua. Como assim, né? Não gostava que a gente fala na língua, porque eles achavam que não estava chibalhês. Mas não. Aí, no pé, né? De maneira muito clara, está colocado nos depoimentos, a gente percebe isso de maneira muito evidente, como o reformatório Krenak. Foi um marco na quase extinção da língua clenar. Também não podiam fazer seus rituais, nem caçar, nem pescar. Um povo tradicional, quando ele perde esse contato com a sua língua, ele começa, de certa forma, a se desestruturar e, portanto, a morrer. Nosso povo ainda tinha receio de falar a perto dos funcionários que trabalhavam com os nosso território. Até hoje eu tenho medo de polícia. Nós temos polícia, tem medo. A gente alenta o que a gente passou. na na Em 1968, no mesmo mês em que o Manuel santos Pedro capitão foi nomeado chefe da Judácia de Minas Bahia, foi baixado o ato institucional número 5, com um agravamento da repressão política em geral e inclusive contra os indígenas que eram vistos como um entrave ao processo de desenvolvimento nacional. Aí, por isso, começou a trazer os índios de fora. Veio 60 índios, tudo de fora. Eram os 13 de várias aldeias, tudo preso, de homem, mulher, que Escarajá, Javaé, índio de do Rio de toda parte. do Maranhão, Guajajara, Terenas, Ganganha, do Rio Inclusive, minha mãe me casou com um dos que veio preso. Polícia. O capitão Pinheiro botou ele de polícia. O uniforme deles era amarelo, a camisa. E as calças eram verdes. O Manuel de Santos Pinheiro convence né, a fazer um... É, criar uma guarda rural indígena. Cria um regulamento dessa guarda rural indígena. A função principal da Grimm é, era caçar, prender disciplinar os vírus em suas áreas. Na formatura da primeira turma da Guarda Rural Indígena, que aconteceu aqui em Belo Horizonte, estavam presentes o então governador de Minas, Israel Pinheiro, o seu secretário de Educação, José Maria de Alquimim, e o ministro Costa Cavalcante, um dos signatários do ato institucional número 5. Portanto, também nesse momento estava presente o capitão da Polícia Militar, Manuel de Santos Pinheiro, se vê ali figuras militares e civis que mostram, mais uma vez, esse alinhamento que existia em Minas Gerais entre o poder civil e o poder militar. Há um detalhe nessa cerimônia, que é o fato de que um indígena é exibido em um desfile de pendurado em um pau de arara, uma raríssima cena de exibição pública de um ato de, de tortura. Isso também era para desorganizar, isso também era para deixar marcas psíquicas profundas, Nessas populações, nessas pessoas. E a gente a gripe, para ficar o próprio índio para bater o outro, entendeu? É uma coisa bastante sofisticada, né? Ela acontece de maneira muito bruta, é um brucutu horroroso ali, sem sentimentos, digamos, ali, que tá fazendo, mas ele está agindo, ele tá, ele tá a serviço de um exercício muito sofisticado de poder, né? De dominação. Não é brincadeira, o nível de, de costura da sofisticação da violência que esses caras operavam né? e operam né? eu posso ler alguns depoimentos dos a... Stremax se você quiser, amarrava a gente no com muito apertado quando eu caía no sorteio pra ir apanhar, ele chama de sorteio mas era meio aleatório eu ia apanhar não é que você ia apanhar porque você fez alguma coisa era um pouco como pra desmoralizar mesmo, pra, des... pra submeter de vez em quando você ia apanhar tem um cubinho lá, aí era todo o carro olhava a ali, lá de que ninguém não via Havia uma solitária Um local em que eles eram colocados Com uma punição mais grave Sem que lhes fosse oferecida bebida Sem que fosse servido qualquer alimento a eles Tinha outros, outros índios que eles amarravam com a corda De cabeça para baixo Amarravam com a corda de cabeça para baixo A gente acordava e via aquela pessoa morta Que não tinha aguentado ficar amarrada daquele jeito Pra não receber castigo, ele tinha que fazer o serviço bem rápido. Eles mandavam fazer, sei lá, abrir estrada, limpar o um mato, carregar lenha. Ele carregava fotos na porta, na porta a pizza cai. A gente passava colher de filho, chupa a poder, Apanhava um chicote. Às vezes algemava o preso dentro da cadeira. Ele tá preso, mas fica algemado. Eu via preso, amarrado na grade, chamado na grade. Eu vi o Machacar ali. Chevar na Valdivo, nós, só sempre tempo, ele não foi fogão, tinha até ele chega a chorar. Tinha gente que gritava, dava pra escutar tudo o que, que eles faziam lá. Tinha gente que cantava, coitado. A ah, lembrando das aldeias deles. Tinha um cachorrão, um grandão, policial, parecia que fugia pra pegar, né? tinha um indo para já ele E chegaram, olha, aí o foi de e foi só uma banha na nação. E ela eles nadaram. Um e Ele era um porro ali. O outro filho, não sei que, se, mataram, foi embora. que Eles fizeram tiroteio na Lívia, atrás da liga. Se fosse em banco fora dele, a gente, a gente sabia, mas até hoje, até hoje a gente não saiu do roteiro dele. E os mais antigos contam que corpos eram jogados dentro do Rio Doce. Muitos mortos eram jogados dentro do Rio Doce e depois mentiram que eles tinham ido viajar. Meu pai mesmo apanhou muito, porque eu não queria mais pra pai do Douglas, polícia já rastou ele no cavalo, um rabo no um rabo, uma égua e rastado ele, né? Rastou ele até tinha 11 anos. Era uma criança, era um irmão. E correu o pai do Chevete e ia botar. Ele caiu no chão e ele saiu pra dele. praticamente esfolado todo o no corpo, né? Tinha muita gente lá que viu e ah, eu vi também. De criança velha Trato na cadeira, igual, era torturado e tudo. Eles foram muito abusados, o principal é isso. Naquela época meu filho, esse negócio não, não era na mão dele mesmo, nós na mão deles, queria fazer o que eles queriam. Qualquer regime de exceção em que você oferece a supostos representantes da lei uma liberdade total de arbitrar sobre o bem e o mal, eles vão abusar. Alguns abusam com boas intenções, estou falando isso só para ter um pouco de boa fé, digamos que alguns abusam com boas intenções, os outros abusam só porque podem. Nosso povo era muito tratado a ferro e fogo, entendeu? Um soldado que tinha o nome de Oredes, e achou que é uma mãe que botava o meu nome como Horédice, né? Na verdade, esse nome não me tem boas lembranças, não, Que é um soldado que massacrava muito os nossos índios, né? As comunidades dele. Aí, mamãe, para agradar o soldado, para amenizar o sofrimento, aí acabou botando o meu nome de Oredes. Era a reprodução do arbítrio e da violência da ditadura militar é, numa terra indígena. Vários indígenas que foram responsáveis por questionamento aos projetos de desenvolvimento do governo foram presos. E não se enquadravam naquela questão da perturbação da ordem, como oficialmente se dizia. Então, eles foram levados, sim, como presos e presos políticos. Alguns estavam em listas de reuniões que ocorreram na região centro-oeste e norte do Brasil. Até mesmo reuniões que ocorreram no sul do Brasil. Né? Os, os caingangues, principalmente os liderantes, muitos chefes de indígenas foram levados. Hey. causa das ilhas, né? Então, era um rio difícil navegar. Então, era difícil escoar a produção mineira para o mar, para exportação. Então, a partir da ferrovia, você tem um boom de crescimento econômico da região e de crescimento populacional. Então, aquela região, ela realmente se consolida e aí, gradativamente, vai se tornando o Vale do Aço. E eu acho que é dessa forma que o Estado e a Vale têm que entender aonde a ferrovia se instala. Ela não se instala à beira de uma território. indígena. Ela se instala, em 1905, no meio de um território tradicional cremato. A presença insidiosa do trem que corta a terra Krenak, como se a sua vida fosse atravessada por esse símbolo da civilização, que é esse trem carregando minério e cortando a sua terra, e isso é absolutamente visível e presente lá. Né? O trem passando, eu fui uma vez de trem para lá, quando você fala do trem, eles fazem aquela cara de que não gostam mesmo daquele trem, porque remete a essa vivência de uma dita civilização que foi chegando para lá e que na verdade representa para eles o extermínio do seu povo tortura. É, morte, retirada dos seus direitos, fundamentais seu modo de vida, que, na verdade, é uma continuidade de um processo que a gente pode chamar de um processo colonial, né? um processo que se remete ainda aí ao século XVI. Né? Em 1971, os indígenas têm reconhecido o seu direito ao território tradicional, E, portanto, quem teria que sair de lá? Os coceiros. Mas, ao invés disso, eles se mobilizam politicamente e conseguem que seja gestada uma doação de uma fazenda, a Fazenda Guarani, localizada em Carmésia, e que pertencia à Polícia Militar. Os Krenak receberiam as terras da Fazenda Guarani e seriam levados para Carmésia. Tem um exemplo para a Fazenda Guarani que eles prenderam o nosso povo, amarraram nosso povo, jogaram num vagão desse de trem. O pessoal da ditadura na época optou para retirar o nosso povo daqui, na marra, né? Meu pai e minha tia, eles não queriam sair da terra de maneira nenhuma. Né? Apesar da pressão dos do, do militares, dos guardas, das guardas rurais, meu pai dizia, não posso sair não, que isso aqui é minha terra. Foi aqui que eu criei meus filhos, aqui que está meu rio, que está minha fonte de renda, meu... o sustento da minha família, que é o Rio Grosso. Nessa época, o pessoal da Vale do Rio Doce fez questão de parar o trem de frente à nossa aldeia para receber o nosso cíntico, o agemado, mundo, porque não queria sair da terra. Inclusive, meu pai foi um deles que o agemado e jogado dentro de um comboio de cimento do trem da Vale. Minha tia também, e vários parentes nossos. Foi feita a mesma coisa, mais velho que eu não queria sair da terra. Aí. da FUNAI que autoriza levar os canais para a fazenda Guarani e com isso, quando os canais saem do território é quando o estado de Minas mais intensifica o processo de ocupação do território indígena por e não indígenas então terras são consideradas terras devolutas e são emitidos títulos pelos estados de Minas Gerais para esses colonos, para esses fazendeiros se instalarem e em prol do progresso e do incentivo da economia local para que a gente se desenvolva eles são colocados de forma legítima pelo estado lá dentro. Só falou que a gente tinha que ir embora Porque a gente ia pegar outra terra Terra boa Terra cheia de caça Tinha rio Mas a gente foi tudo enganado Era por Em time desembarcou nossos índios Já tinha vários caminhões de pó de arara Parece que era tudo combinado Com o governo, no estado né? Aí levaram nossos índios até a fazenda Guarani E lá eles permanecem Muitos morrem morrem de sofrimento emocional por distância do seu território, por distância do doce. Terra do Guaraná, uma terra infértil, não tinha como produzir nada, não tinha rio para pescar, mas passava muita necessidade lá. A vida né, era difícil. Lá é lugar de bananeira e chuchu. Mas a comer a banana com o quê? E chuchu com o quê? Lá comia mais banana. Né? Banana verde. Como é que a gente faz com banana verde? Manta, muita manta. Plantar arroz não dá, não Mandioca só dava aqui pefinho. Pefinho assim. Fugar cheio de bicho bravo. Cascavel. É. Tudo. Lá demais. Manda, tia, né? de mar. Manta. Sair da onde que a gente é criado, a Mira do Rio, né? Viver a nossa vida, comer peixe, fazer a queca nossa. Chegar lá, não tem rio, não tem nada, é muito difícil, né? Lá também tinha uma pequena cadeia, tinha hotel, tinha tudo lá, né? Tinha um lugar lá que ficava preso. Chamavam um lugar que tinha um hotel, chamava de hotel. E aí voltou pra trás, deixou nós lá voltou pra trás. Deixou nós na ponte, numa casa lá vazia, veio embora. Essa terra já estava invadida pelos fazendeiros. Já, já o governo já tinha titulado elas ilegais e já repassado pelos fazendeiros, Então não tinha como nós voltar, se nós voltássemos nós poderíamos ser mortos, né? Ele que para o Jacob, viu? papai com... ainda conseguia fazer alguns artesanatos quando estava vivo, né? E vender lá na, na região né? e conseguir comprar alguma coisa para a gente se alimentar. E ele sem falar, eu ainda vou embora para minha terra. Sentava, se desfugueira, Mas falava, um dia nós vamos conseguir retomar a nossa terra e nós vamos voltar para nossa terra de origem com a nossa Mas não chegou a cansar. Você apagou na mão. Eu não consegui. Acabou falecendo na fazenda agora. Foi no Morreu de tristeza. Muita tristeza. Você saiu do seu território, onde você está conectado espiritualmente, ali tem uma proteção. Tem um vínculo ao rio, às grutas, às ilhas. Tudo ali é permeado por um conhecimento sacralizado. E isso é interrompido, de forma bruta e violenta. Você não tem mais os espíritos que te ensinam como morrer. Casos mesmo de mortes, por aquilo que a gente talvez no universo mais psicológico entenda como depressão, como angústia extrema, eles vão chamar de outros nomes. morreu apaixonado pela terra longe dela, é, viveu muito triste, enlouqueceu. O papai faleceu muito, uma decisão. falou Não podemos ficar aqui não, porque essa terra é improdutiva, não dá para nós plantar nada. Então nós vamos ter que ir para o Vanuíra, que lá talvez tem serviço, fazendeiro tem serviço, né? Pra trabalhar para por dia, né? Vamos para lá, que o povo lá é bom, então vai receber nós. É o dedo escangando hoje no estado de São Paulo. Esse tipo também, de dano causado, né? que é um dano subjetivo, um dano emocional. Os caras que falam de enlouquecimento nesse momento. Né? E para mim é compreensível. Né? E talvez seja difícil a gente tornar isso compreensível para muita gente, para o Estado, para a sociedade, para empreendedores. Né? Mas é um esforço que a gente tem que fazer. Depois do de deslocamento forçado da Fazenda Guarani em 1972, os indígenas ficam até 1980, quando eles conseguem retornar para a terra indígena Trenac, que era a área do posto indígena o Marlieli. <Sos> Voltam, alguns deles, outros se dispersaram por outros locais, como até indígenas do Evangelho, em São Paulo. É, eles voltam para uma área de apenas 44 hectares. O restante estava todo tomado por aqueles fazendeiros que foram beneficiados por essa permuta entre a Fazenda da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e pela outorga de títulos pela Fundação Rural Mineira e pelo governo do Estado. Chegaram aí, não tinha mais casa, o Rio de 79. Derrubou todinho, derrubou, de não sei, cadeia. Derrubou todo, só tá lá, cadê ela? Se quebrada. está lá mesmo. Acabou a cadeia, ah, né? A água derrubou tudo. mundo. O de doce, aquelas casas. Tinha que ter fato, ela te não morando lá. Aí, pelo de doce, faltou o pessoal, mas nós viemos que tem uma leitura mitológica desse enchente. É o rio doce que faz com que se limpe a terra dos indígenas para que eles possam retornar. Eles retornam então, entendendo que a terra foi limpa pelo Atu. Eu ocupo um pedacinho pequeno, enquanto as pessoas estavam fora das suas sedes de fazenda, que a água tinha tomado conta, né? E quando eles conseguem limpar, os caras que estão lá. A gente ia ocupando as áreas, daí a pouco eles informavam da gente. Teve uma área que nós pegou, depois a justiça deu causa de ganho para o sendeira, depois deu a integração de poços para o Trenac, de, de uma área pequena, entendeu? Essa terra é nossa, não é do fazendeiro. Nós tínhamos o um documento original da terra, apesar dela ser totalmente titulada e ilegal para os fazendeiros, mas nós tínhamos um truque na mão que era um documento legal nosso. Meu irmão com a sabedoria que ele tinha, né, junto com o cacique negro, né, pessoal, Laurita também, minha prima, os mais velhos, né. Vamos Brasil no Brasília, vamos tentar chegar até Câmara dos deputados, senadores, né, Para ver se nós conseguimos retomar essa terra de novo. Né? Somente em 1993, o Supremo Tribunal Federal, em um acordo relatado pelo ministro Francisco Rezek, reconhece a nulidade desses títulos que foram emitidos pela Fundação Rural Mineira, Com o beneplácito do governo do estado de Minas Gerais, uh, da FUNAI, uh, da Polícia Militar, que participaram desse processo de permuta para que essas terras pudessem ser legitimadas em favor daqueles coceiros que se autodenominavam fazendeiros. E em 1997, então, a FUNAI consegue a ação judicial que legitima a retirada dos malandidos, porque as pessoas são obrigadas a saírem do território. É feita uma avaliação pela FUNAI e pelo INCRA de quem são esses ocupantes e quem ocupou de boa ou de má fé o território. Quem ocupou de má fé sai sem nenhuma indenização. Quem ocupou de boa fé sai com a indenização daquilo que se chamam benfeitorias do território. Não pelo valor da terra, mas pelas benfeitorias que em 1997, tem que comemorar, né? A gente teve festa depois, as mulheres, os homens se pintaram, dançaram, conforme a tradição climática. né? Foi bem bonito. O que mais marcou minha vida foi a primeira das nossas mãos, quando a gente recebeu a terra. que a gente era pequenininho, criança. Meus irmãos eram tão pequenos. Meu pai pintado, tocando. Muita alegria, a gente estava festejando a terra, naquele momento a música que nós cantamos, a dança que foi feita, a primeira barraca que depois de todo esse instrumento está feita, a barraca que foi construída por todo mundo, os instrumentos que foram feitos por todo mundo, era a comunidade inteira ali envolvida no muito desejo de, de cantar, de gritar, olha, metade da nossa terra já está na nossa mão, Maar als je vier niet naar de maan maakt, dan krijg je het voor Aí graças, er niet. Als je het maakt, dan gaat het er niet uit. aqui. Agora aqui er niet São muito é, uma abertura bem, bem ampla, dá para dá a gente entrar e se aproximar bem, mas como vocês podem ver, aí se aproximar do quarto já tem um pouco de dificuldade, né? aí nós temos que ter, ter força mesmo espiritual para começar a atingir as cavernas mais fechadas de identificação e delimitação do seu território a partir da sua ocupação tradicional. Então, essa terra, depois qual a gente está falando, que foi longamente um processo de demarcação, manubração e desintrusão, ela ainda é fruto de uma doação. Os Krenak ainda precisam de ter garantido o seu direito a uma terra demarcada à luz da Constituição de 88, onde eles participam do processo de identificação e delimitação desse território. E agora nós estamos batalhando aí O lá do A terra aí do Sérgio Salão. Na verdade, a gente exige a demarcação do nosso território, que está sendo degradado por turismo descontrolado, por pessoas que não têm nenhum de respeito com a natureza. Surge e depreda ainda. corta as pinturas antigos do nosso povo, leva, não sei como é que eles levam isso A gente tem que sempre estar lá para cuidar, tirar. Não está lixo, é garrafa de bebida que eles levam para lá. Para a subjetividade Penac, para a construção do indivíduo Penac, da pessoa humana Penac, a demarcação e a recuperação dos territórios é absolutamente essencial. A ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, em dezembro de 2015, é bastante abrangente. Um dos pontos que nos parecem essenciais como medida de reparação é a revisão dos limites da terra indígena e CRENAC, para que o território tradicional CRENAC volte a abranger o território sagrado de sete salões. Tem sete salões. Você vai lá, vai, vai não consegue entrar em três, né? você não consegue. Já veio padre veio bispo, não, não entrou, não. Já tentei entrar, só foi um, dois, três. De, de papai, não está mais mais, Você vai, aí, latera, a latera vai ver que lá tem a látua na página. Isso tem ah. muito mistério. Rico, ali Deus não quer que nós venha. Pode entrar e pode sair. No final de 2016, a Juíza Federal caso aqui em no Belo Horizonte, determinou diversas medidas que foram postuladas como tutela de urgência, ou seja, como medidas liminares até que o processo seja definitivamente julgado. Há uma medida de reparação territorial que é a de que a FUNAI conclua no prazo de um ano a demarcação do território Crenac de Sete Salões. Uma das medidas que nós pedimos na ação é a de reparação ambiental das terras dos Crenac. Porque quando eles retornaram em 1980 no território Kraná, eles encontraram uma terra completamente degradada. Os fazendeiros que se acossaram dessas terras procuraram extrair dela o máximo de recursos naturais possíveis. É uma forma de lidar com a terra absolutamente diferente daquela que os povos indígenas, que os povos tradicionais em geral têm com o meio ambiente. 15, o Ministério Público Federal apresentou ao Ministro da Justiça um pedido de anistia coletiva do povo de Zantrenac em decorrência das graves violações aos seus direitos humanos durante o período da ditadura militar. Isso necessariamente deve ser acompanhado de um pedido público de desculpas do Estado brasileiro. E de uma reparação econômica coletiva, dentro de uma lógica cultural que precisa ser definida pelos próprios indígenas. O povo Granarque é um povo que vive no coletivo. E a lei de anistia política, ela trabalha só com as questões individuais. Então, uma lei que foi criada para amenizar a dor e sofrimento das pessoas durante o período da ditadura militar, essa lei é uma lei que exclui os povos indígenas. Sim, um jornalista um professor universitário, um sindicalista, um político, tiveram organizações, por que não? Qual é a diferença de um Krenak para um jornalista, para um intelectual, para um professor, para um sindicalista, para um político? Qual é a diferença? Por que, que os brancos podem ter esse recurso de ser anistiado pelos direitos humanos violados naquele período e o povo Top, da, zo, doe, doe, Na verdade, a Alana veio por aqui. Ela veio descendo, isso, veio descendo, passou no meio do rio. E eu fiquei lá naquela turma, tá vendo? naquela turma, já estava chegando na fazenda. Estava descendo já... Ela veio rasteira, rasteira e foi destruindo o trabalho. Vamos ver lá. Ela desceu, faz uns dois minutos, deu, parece que outra vazão, mais forte, uhum. ela retornou aqui. Ó. Já voltou. Isso, ela vem retornando. Aí vem retornando. Como ela vem retornando, ela vem pro lado da igreja não Isso, pegando a igreja. Na hora que ela levantou mesmo, a proporção subiu mais, né? A igreja arrancou. foi. A igreja não inteiro, ela não distribuiu ela não. A igreja foi pro truando, Aí ela chegou pro, nessa parte aqui, ó. é a igreja e a igreja Aí isso Não Aí, ele estava mal, o cinto bateu três vezes. A que deu onda ali, ela... O cinto bateu três vezes. Então, eu estava aqui. Aí, a filha enchendo. Aí, já... Impulsão pelo ambiental, tomando tudo. A minha irmã tinha quatro horas da tarde, ela tinha dado banho na, na Lima, com quarenta e cinco dias de nascimento. Aí, eu ouviu o barulho e estava pensando que era explosão, porque a mineradora é próxima daqui. Aí, quando ele saiu, viu o pessoal correndo que Ela só enrolou a menina na, no, no, no manto, que tinha na toalha, e saiu correndo. Mas ela andou uns 100 metros, a casa dela já tinha igual a tinha, tinha Então, o pessoal salvou que é Deus, que ficou com a mão no Deus tempo, Deus. que ajudou a gente mesmo, porque não tem outra explicação. E chegaram para o Flavia, da reconheção nossa, chegou e julgou. Assim, julgou, opa, esse que tá. Mas não. mas que é uma coisa que é a realidade nossa, é chegar aí. Podemos chegar e ajudar, não, não, não, não procurar a comunidade para dialogar nem nada é simplesmente, ó, vamos colocar esse povo todo num local, construir uma cidade ali e largar eles não, daí esse ver. Eles não. têm que ter compromisso com esse povo durante um bom tempo. Aqui viveu no meu, meu avô, segundo Foi tudo na fila e viado ali. Então eles falam que a, fala aqui, a lama vai ficar, vai ficar e só vai passar água. Mas a água vai contaminar também. Que terreno é esse aqui, ó? Tem mais de um metro mais de Né? E aí vem na sementinha, ó. Quem veio ó, né? Se estão vindo tá vendo tudo bem você não está recuperado, Até agora não fizeram nada assim. Nada. Aqui era a história né? Nada aqui. Era comunidade. É no dia do, do crescimento estava a comunidade. 70 é. alunos, é. alunos. É. A diretora conta pra gente que o marido dela chegou e falou com ela, que a barragem que Ficou com 70 alunos dentro da escola. para sair com esse salão todo, até chegar e avisar escrita na no escola municipal, de Bento Rodrigues, de Bento Rodrigues é. Aí você ficou com o escrever, ó, na também no Salato, queríamos, queríamos matar. Nos matar, Ah, Jesus. Jesus a água desceu, engoliu tanto peixe que e chega, olha, camarão deixa eu aqui assim, pra com a cabeça do pit cajado de telão, peixe dourado, coisa assim, isso, morou, foi muito peixe, morou muito, morou muito. Acabou com o índio. Acabou com o índio. Aí, olha lá, só duas janelas, tá vendo? O povo e certiu tudo. Tudo tirado. Aqui tinha uma casa também. Aí, ó, aqui é o que ela veio. Que veio. Olha, olha, olha. fora olha, olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, O açougue, né? Davi Diego, alto. do meu irmão, ele quer ver A gente ficou de o dinheiro, ficou com o dinheiro dele, ele falou que falo, falo estava com o tamanho, hoje eu tenho que pegar nada de dentro. É, olha lá, aquela pessoa tem que subir. Mãe natureza, uma hora ou outra, ela vai requerer o dinheiro por direito. Ela não faz distinção de quem é ruim, de quem não é ruim. Todo mundo paga o pato, todo mundo vai ser cobrado. E essa é a nossa raiva. Porque a gente fala tanto, e eles não escutam o que o povo indígena está dizendo, mas na hora da natureza cobrada, vai cobrar essa Porque se for só os caras que destruíram tudo bem. Mas nós temos esse problema. Aquela até onde ficou o carro em cima da casa. Você viu os carro, o carro ficou em cima? Aqui, ali. Ficou em cima dele. Ficou ali É, dessa casa ali. Tá a lama dele levantou ele E sentou ele ali. Ele ficou ali, quietinho. Aí... Você viu tudo, tudo a casa. Você da casa. Aí você vê o jeito que isso passou. Lá foi... Passou por cima de nunca, tudo mudava, tudo, né? Um saldinho que... um de criança aqui. É, tudo, tá tudo, Eu já tava enxugando. A gente já tá aí, estava enxugando. Que eles costumavam deixar... danadista, né? Costumava que virava assim. É, é que no dia tava um sol quente, e foi isso mesmo. São três tremões. Trabalhava, vinha, de doce, tomava roupa. Um caloço vai, toma um banho. Até hoje eu sou triste, mas hoje eu vou morrer pensando nisso. Tomar banho, todo dia ruim tomar banho, uma hora dessa, assim, né? A gente era pra estar lá no rio, né? Tomar um banho, não pode mais. Ia e lá pra conversar, dormir nas pedras. Agora, a água não me pressa não tem nada. Não tem peixe, comer, peixe que é comer, tem que comprar. Não é bom, igual do dormir. Nosso alimento era hambúrguer e peixe cozido cascudo, Hoje não tem mais a poluição, esse pessoal da Vale Salmar, e Acabou com o rei Minha casa era essa aqui. A entrada dela era aqui. Era aqui assim. Aqui tinha uma garagem do meu carro. Aqui, ali era o bala da minha mãe. E era a cozinha dela. E você, você morava com os seus pais eu aqui? Morava com os pais. Preciso estar. Meu pai levou muito tempo que eu construí e... e isso. Tive dois minutos e eu embora e... E, empresa fica brigando de indenização, que é Como é que o pai com a pele? é isso. E o doce não existe mais. Como está sendo a condição de vida de vocês lá? Bem, está bem difícil, tá? Com a contaminação do rio, né? A gente chama de Waku, que significa grande pai, né? Grande rio. Ele ficou inutilizado. isso tem afetado diretamente... A cultura do nosso povo, né? Ele era cura, né? Ele era vida por nós. Né? Era como se fosse um parente nosso. E agora, com todo esse crime ambiental, tudo isso se perdeu. A gente não tem mais água, tem que ser abastecido por caminhos pipas, né? A Vale que tá colocando água aqui pra nós, né? Água plantada, água pra dar. Hoje, a gente tá mexendo com o gadinho agora. Com o um projeto que a Vale fez também deu seis cabeças contadas cada E a gente vai lá vivendo com esse irmãozinho. Mas a gente não vê uma preocupação por parte do governo em amenizar essa situação e dar um amparo para as pessoas. Não só para o povo frenático, mas para todo o povo do Vale do Rio Doce, que sofre assim como nós, diante desse crime ambiental. Os nossos ginos agindo decidiam que deixou algo e o que deixassem no corpo. Todo mundo chorou. Todo mundo chorou. Chorou. Hoje os Krenak se encontram impossibilitados de exercer os seus rituais religiosos no Rio Guatu em decorrência da grave deterioração, poluição ambiental causada pelo rompimento da barragem de Fundão. Então é necessário que essas reparações tenham essa dimensão também cultural e religiosa, além da questão da reparação de toda a bacia hidrográfica passando pelo Rio E, dentro da terra indígena frenada. Eu acho que é muito importante a língua do mundo. E sei até hoje, falando mundo. Por causa da minha tia, eu agradeço muito eles que me ensinaram. E eu passo para os jovens, para as crianças, para poder falar a língua. Para não perder, porque a gente nunca que pode perder a cultura da gente, né? Os nós acabam, morrem, então as crianças estão ali, o que aprendeu? Vai ensinar para o povo dele, né? O espírito né? o neto Para mim é importante tocar a cultura para frente. A ação previa várias medidas de reparação no campo cultural e linguístico também. É determinado que sejam... Traduzidos alguns textos legais e convencionais para a língua Borum, para a língua dos trenac. A mangueira de bambu não não a barriga de peixe, bicho de peixe, cabaça, peixe, feitinha Isso tem o sentido de que eles possam se empoderar na defesa dos próprios direitos. É ao mesmo tempo que uma tradução ela fortalece o resgate da própria língua. Gar tudo na peita do peixe. Ali o índio comeu todo em volta, tudo em volta, só a cabecinha, a semente da avó, sempre assim, remédio para o homem. O burongo, miado novo, mavoto novo, creme novo, burongo, tupuano novo, miado novo, creme novo, mavoto novo. Iboque nu, miado nu, ambi, humé, que toma, miado, que toma Eu falei que nós, eu, o mundo, o Renato, a truco, o Zezão, o meu o Zezão, não e tem alegria mais, nem beber água, nem meu peixe teve mais elemento nosso não tem mais acabou esse minério é que acabou com o nosso filho de ebulição, né? acabou com o nosso doce não, tem a água, mas não pode usar trinta e poucos anos trabalho no trabalho o meu mas com esse a volta, até com o seu pé quando está cheio, lá só vi água subindo, subindo as meninas marcaram as pedras assim, a água chegou, não sei lá, a lama, calando é a maior peixe empurrava a, a lanche com o Um peixe, só peixe puro, puro peixe, tudo morto. Nossa, silubim, papo humano, lá. primeiro que morreu era as cascudas. e o papo humano também não no barro, Agora, acabou, inclusive a gerente da, da Samada está com 10, meses, vente conversar comigo ali na praia, foi famoso Zezão, falei, por que as pessoal fala assim? Ah, o senhor estava massacrando nós, pela televisão. Você não pode falar isso na televisão para nós, não. Não pode falar isso, não, que revela com nós. Ele é O que eu falei? Era Rio Doce, a Samaria, e a Valeria Doce, jogou um pé dentro da Valeria a Amado. Pô, estou falando. Vem falando. A Globo, a Band, que vinha, eu falo mesmo. Revelou com nós tudo. Morreu o pai e a mãe, nossa filha. Não pode falar isso, não, Rio de Janeiro, que não. eu digo de nós. Não, tem que falar, mas mães sofrendo. Não tem que abrir o dia, tem que falar. te curar vindas vindas com e na te É uma história triste. It is a sad story. Mas é a verdade, né? But it's true. Que a Europa está acostumado a, a não ter a verdade diante dos olhos, né? Europe, Europe, it's used to to not see the truth with their eyes. Mas o minerito está bem do lado de vocês aqui. But the mining that's the side of you. Passa lá na minha terra para chegar aqui goes through her lane to be here. E é sobre isso, Márcia, que a gente estava conversando antes. The truth was that that, that we are talked about before, Marcel. De trazer a verdade. To bring the truth. Porque é muito fácil ver o progresso, a tecnologia, Because het it, really echt to see the progress, the technology. Os de technologie de big businessmen talk about big environmental projects but it's important to show to people what these projects are doing not just to indigenous people mas to the non indigenous people as well. Mas vocês perceberam que no filme sempre tem música, né? Can you realize that during the movie we always have the scene, we always, always singing. Porque uma das intenções também do filme, One of the intentions of this movie, quando foi construído por nós, ah, uh, when they were releasing it, era de sempre ter a música com os com uh -huh. o sentimento de curar as pessoas diante de tudo que elas também estavam vendo sempre ter a música em uma forma que cura as pessoas por o que elas estão fazendo então daqui por diante diante de tudo que vocês viram aqui no filme então, de agora em que depois de tudo que você viu no filme com certeza eu posso usar a palavra privilégio aqui ela disse que ela pode usar a palavra privilégio aqui Vocês são privilegiados de ter hoje um, uma Krenak representando o povo Krenak aqui nessa comunidade. Você é privilegiado ter uma Krenak representando seu her povo aqui. Diante de todo o processo histórico que vocês viram aqui. Por todo o processo histórico que vocês viu no filme. Mas privilégio para mim. Mas privilégio para ela. Het is in uh, it's swimming in a river without mining. En kunnen It's eat her fish without being poisoned. Privilege voor mij is om te zien dat Privilege to her to see all her relatives, all indigenous people. in een land zonder muggen. Living in a land free uh without Dat is een That's a privilege to her. Eu will Eu... not reply to the questions. O filme agir na de vocês. Because she wants to leave the movie uh, in your mind. That you can process the movie. Um, they were arrested. Uh, not arrested. Uh, the child that was taken with the horse. Era meu pai. It was her father. E toda a ele, And even after all the harm that they had done to him, a a no coração. he taught her to not, uh, to not keep rage in her heart.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 Deze is voor op de overkomen Jullie luisteren naar Radio Ruigoord. Ik ben dus nu dan even bij het de... World's End geweest ik loop weer terug. En er is ook een massarium, of je willen of niet...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 Ahora solo el público, solo el público. 1 2 people. How you feel? Show me some love. Come Lake on, up, don't go no? show. Show me some love. Bruce Kramer from Mexico. A pleasure, a pleasure, a pleasure. uit de uh, uh, tafel. Zijn we zijn nu bij de Why Tent. Daar is wat mondje vroeger deed opvang voor de kinderen. Dus net afgelopen dit programma. Is het net afgelopen? Ja, het is net afgelopen. Oh. Ja. En hoe nou, laat is het volgende programma? Onder deur? Ik weet het eigenlijk niet aan mijn hoofd. Maar we gaan om vijf uur gaan we een hele grote cementtrommel-sessie houden. Met daar uh, honderd trommels. Allemaal kinderen. Om oh, vijf uur, oké. Okay gaan we even een mooie symfonie bouwen. Oké, okay, en ook een Sneeuwwitje met de Zeven Dwergen. Zie, het is vandaag gewoon 4 uur. Uh, nou, precies, die hebben we maar ook is nog. Is dat hier of is dat. Uh, daar. Um, dat is denk ik gewoon hier in de tent, deze mooie groen-gele. De Why Not tent. The Wine Not? Mondje en Peter. Precies, prachtig. Heerlijk programma hebben ze weer. Dagen. To both of you, to have a little introduction, and then let me see the movie about uh, the tribe that you're from. And then we have the room for some questions after. Yeah. Eréhé. Primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de trazer um pouco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 This movie was produced by the director Susana Lira. E um da, da de, de And she was for a long was for a long time trying to convince her that they should do this job. And she was for was and uh, she was resisting a bit so she was running away from her eu não tava a da minha casa because she didn't want to show her private life her, her home to anyone o fato da gente ser e, e nesse because for her being an activist and uh, fighting against like, the, the system the greenwashing É muito perigoso. It's really dangerous. E o filme mostra um pouco da minha família. E o filme mostra um pouco sobre a sua família. Mas é, a gente teve que cuidar de trazer poucas pessoas para poder falar, para não colocar em risco a vida de mais liderança dentro da comunidade. Mas eles estavam cuidadoso de quem eles estavam trazendo da sua família, para não colocá-los em risco. E o filme não está no YouTube. Então o filme não está liberado em nenhum canal ainda de televisão. Não está liberado em streamer. Porque está participando de festivais. Porque ainda está uh, participando em festivais. E confesso que está sendo muito honroso trazer o filme aqui para a comunidade em High Horde. Então para ela é um honra trazer o filme para High Porque eu me sinto bem aqui. Because she feels she feels good she feels well here. And she knows that in face of everything that she has done here. Muito mais coisas nós ainda vamos fazer pelo bem da biodiversidade. She can see a lot of projects coming for the improved biodiversity. E é assim que a gente segue. Então vamos ver o filme dat is hoe we e gaan. En So now we're gonna watch the movie. She's thankful to have the elders here with her. E And she hopes you like the work. The job. É, é. Obrigado. Mais empreendimento, mais essa relação consagrada, ela fica prejudicada. Het is over haar people. Maar het is specifiek special talk about her people. over so haar people, dus het gaat over haar people. Het is vanaf de militaire tijd tot de van 700 km de 700 km de Rio de Agudos. 700 km of fresh water over haar de is dus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 cai do céu pra limpar o rio, porque o rio tá sujo vinha de pão fazer com era um pequeno ali, a gente lameava a pedra toda de mão e escorregava a ah, belada né? que ele lá e caia dentro do rio e vazava lá do outro lado, lembrando o pai jogando tarrafa pra pegar aqui e agora o rio fica cheio, e cai chuva, isso e não pode chegar nem na beirada do rio mais, e tá tudo quando triste. E através dessa luta nossa, a gente mostrar que todo mundo está saindo e perdendo, né? Só o nosso povo que vem lutando contra isso e que está sofrendo, né? agora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 Oi, Douglas, como é que tá Tudo bem? Quanto tempo, um né? Quanto tempo, que hein? <risos> Saudade. Isso. Nossa, mãe. A casa tá aqui no mesmo lugar. Opa, que bacana. Você já deve ter mudado alguma planta aqui, né? Não, as plantas aumentaram, <risos> né? Isso aí que eu tô mata. observando. Virou uma mata. bacana. Tá tendo mais mata aqui do que na aldeia, hein? Pois é, depois <risos> de. Depois do Rio Doce, no filho da. Olha o velho aí, ó. Pois esse é o seu. É o seu pai estava novo, né? Tava novo aqui. Em 92. É. Acho que o Jaquitinhonha e Rio Doce no Curib, no sul da Bahia, né? eles fazem parte de um conjunto, né? Porque foi uma área que foi fechada e aí foi declarada uma guerra. Mas ninguém declara guerra no Arro, por acaso, né? Então, a guerra ela foi declarada exatamente por causa da resistência indígena. Então, eles criaram quartéis militares na beira dos rios, tanto do Rio Doce como aqui. Lá foram as divisões militares. Elas tinham poder sobre os indígenas, podiam ter pena de morte, escravidão. Quando a gente fala escravidão, o pessoal sempre pensa na questão afro, né? Mas aqui, no Jequichu e Rio Doce, a escravidão indígena, ela tanto foi particular, né?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 Os Borum tiveram um papel, assim definidor nessa questão da resistência, né? Aí eu fui lá para o Rio Doce. Foi quando saiu esse livro, né? Que é Os Índios do Rio Doce, Os Borum, o Atu. Foi a primeira vez que saiu a palavra Borum, assim, público. E também a primeira vez que a gente tirou um véu de cima da história, né? O pessoal antigo contava a história até o um período. Aí parava e contava lá na frente. Falei, poxa, mas tem um espaço aqui que ninguém conta nada né? o que é? Aí foi para o FUNAI, procurar documentos, fui para o arquivo público, o que que é, o que é que tem de notícia, né? E aí é que saiu a história do massacre do Pará Os adultos daquela época eram os filhos, os filhos dos que foram massacrados em Pará Então era uma história que ninguém queria falar, né? ninguém queria nem contar.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 Enquanto eu tiver o último do né? É para exterminar. Eu não gosto de vitimar os índios, Porque é uma forma também de destruir. De colocar o índio como vítima. Se eu tenho 30 e poucos anos de convivência com os povos indígenas, eu vejo assim, é muita vida, Muita luta. Eu acho que a força das lideranças está muito meu Não está nenhum no deputado, na Câmara, na Assembleia, que apoia lá fora. E às vezes isso fica sendo uma ilusão, né? que o, o, o fato de você sair e ter apoio fora, que só isso resolve, não resolve.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 Aí morreu uma irmã minha, aí morreu uma sobrinha da, da minha mãe, que to tomou dois meninos, aí foi morrer com aquela febre. Mas eu acho que ela te come, não te cuida, mas porque terminou. Era muito... Era muito difícil. Aí meu pai falou assim, ô oh, bati nós Não é nada aqui, não. Nós já perdemos uma menina.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 Andando até, arrancava aquela fruta no meio do mato, caratinga. Nossa, eu não gosto de contar caso. É muito triste. E eles queriam acabar mais com a nossa raça, porque não queria que nós ficasse na nossa aldeia. Até hoje que nós fico se pensando, o que foi acontecido foi muito longo, mas graças a Deus. A minha raça venceu. Depois que todos se meteram, o masque ficou vencido. Gride o puna na tandom cataná, crupa rama que amere. Gride o na tandom cataná, crupa rama que amere.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 Aí, quando voltava, eles revistavam o saco de campo e tudinho. Meu pai gostava de tomar um bolinho de cachaça, tal, minha tia também. Ao atravessar na balsa, eles pegaram e mandou meu pai soprar, né? Pra ele sentir cheiro. Ele falou: Não, você tomou cachaça, não, você vai ser preso agora, você e sua, sua irmã. Aí prenderam eles que disse, ficaram dois dias presos. Vi o diário dele lá ainda. Né? Depois soltou eles e falaram que se vocês continuarem.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 que tinha brigado com o chefe do posto indígena, que tinha saído da terra indígena sem autorização, que tinha se embriagado ou que tinha eventualmente cometido um crime, mas não julgado ele era colocado ali. Eu estava na pila de pessoal, ali, nós estávamos na Aí a polícia perguntou a nós, porque nós tínhamos dado um cachete um, e nós ele, ele meteu um café, e eu mandou o pai. Aí ele falou, no outro dia nós vim para aqui. gemado. Sem cadeia, esses anos é pra aprender isso, Eu não fiquei pela 17 dias, porque o do nosso é ódio, Aí Cheguei lá com o lugar sinuca. Aí quando eu voltei, botaram na cadeia, fiquei 17 dias preso. E saí da aldeia sem ódio também não podia. Pegar minha mãe, botou preso. Meu pai, meu tio, Chapó, Bastilinho, foi preso. Você vê porque ela bebeu um, um, um, um pouquinho de um pouquinho, e era a pinga cheia, né? Aí vendeu a pão da terra. Vendeu o café, porque ela bebeu um bolinho dela. Mas a partir do dia que ele foi preso, Aqui filha estava comigo, com nós, dormia com nós, nunca ia lá na academia. O João foi preso, por lá, Onze, meses, só de meia, galera, Os índios que eram presos no reformatório do Trenac, eles.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 nesse momento do Reformatório, que é a proibição de se comunicar na língua materna. O povo crenaque foi impedido de falar a língua, que também é assim, proíbe de falar a língua. Como assim, né? Não gostava que a gente ia falar na língua, que eles achavam que estava xiva, né, Mas não Aí, o lembro que De maneira muito clara, está colocado nos depoimentos, a gente percebe isso de maneira muito evidente, como o Reformatório do foi um marco na quase extinção da língua penar. Também não podiam fazer seus rituais, nem caçar, nem pescar. Um povo tradicional, quando ele perde esse contato com a sua língua, ele começa, de certa forma, a se, a se desestruturar e, portanto, a morrer. Nosso povo ainda tinha receio de falar a língua perto dos funcionários que trabalhavam com o no nosso território. Até hoje eu tenho medo de polícia. Nós temos medo de medo. A gente alenta o que a gente passou. na na na Em 1968, no mesmo mês,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 Ver de várias aldeias, tudo preso. Ver homem, mulher, ver escarajá, javaé, índio de Paraná, índio de toda parte: Pernambuco, Maranhão, ou Guajajara, Terenas, Gangan, Machacali, é... Xerente. Inclusive, minha mãe me casou com um dos que veio preso. Polícia. O capitão Pierre Pinheiro botou de polícia. O uniforme deles era amarelo, a camisa. E as calças eram verdes. O Manuel Santos Pinheiro convence né, a fazer um... É, criar uma guarda rural indígena. Cria um regulamento dessa guarda rural indígena. A função principal da Grime era caçar, prender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 Do, da sofisticação da violência que esses caras operavam né? e operam ainda. Eu posso ler alguns depoimentos dos ah. treinantes, se você quiser. Anarravam a gente no tronco com muito apertado. Quando eu caía no sorteio pra ir apanhar, eles chamam de sorteio, porque era meio aleatório que eu ia apanhar. Não é que você ia apanhar porque você fez alguma coisa. Era um pouco comum, pra desmoralizar mesmo, pra submeter de vez em quando você ia apanhar. Tinha um cubicleta, aí era todo. Tava lá uma cacheta ali, ó, calado, que ganhou no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 Para não receber castigo, a gente tinha que fazer o serviço bem rápido. Eles mandavam fazer, sei lá, abrir estrada, limpar o um mato, carregar lenha. Ele carregava o lado na porta, aqui já cai. A gente passou a colher de filho, chupa É? Apanhava um chicote. Às vezes algemava o preso dentro da cadeira. está preso, mas fica algemado. Eu via preso, amarrado na grade, gemado na grade. Eu vi o Mico Chevar na grade, Valdivo, nós, só o tempo, ele não foi fogão, tinha até ele chega a chorar. Tinha gente que gritava, dava para escutar tudo o que eles faziam lá. Tinha gente lá que cantava, coitado. Ah, a das aldeias, tinha um cachorrão, um grandão, policial, parecia que a gente fugia pegar, né? Aí tinha um... indo para a cara. Eu cheguei lá. Aí, quando eu só uma banha na canção. Ela Ele vai... nadar. Um que ele. Ele era um povo ali. O outro foi o fio. Mataram, filho. Foi embora. De que eles eram tiroteiros na vida tá? Se fosse um banco da fora dele, a gente, a gente sabia, mas até hoje gente não sabe um do roteiro E os mais antigos contam que cortos eram jogados dentro do Rio Doce. Os mortos eram jogados dentro do Rio Doce e depois mentiam que eles tinham ido viajar. Meu pai mesmo ganhou muito, porque não queria ir para esse pai do Douglas, polícia já rastou ele no cavalo. Um rabo no um rabo de uma égua e arrastado ele. Né? Rastou ele até. Tinha 11 anos. Era uma criança, era meu irmão. Ele correu, o pai do sei e E ia e Ele que caiu no chão e ele saiu arrastado dele. Praticamente esfolado todo o corpo, né? Tinha muita gente lá que viu. E ah, eu vi também. E criança velha.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 Alguns abusam com boas intenções. Estou falando isso só para ter um pouco de boa fé. Digamos que alguns abusam com boas intenções, e os outros abusam só porque podem. Nosso povo era muito tratado a fé e fogo, entendeu? Um soldado que tinha o nome de Oredes e achou que é que uma mãe tinha botava o meu nome como Oredes. Né? Na verdade, esse nome não me tem boas lembranças, não, que é um soldado que massa, massacrava muito os nossos índios, né as comunidades dele.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 Ela não se instala à beira de um território. Ela se instala, em 1905, no meio de um território tradicional grenado. <risos>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 Nessa época, o pessoal da Vale do Reduço fez questão de parar o trem de frente à nossa aldeia para receber o nosso cíntico, o tudo porque ele não queria sair da terra. Inclusive, meu pai foi um dedo para o gemado, e jogar dentro de um comboio de cimento do trem da Vale. Minha tia também e vários parentes nossos foram feitos a mesma coisa, mais velho, que não queria sair da terra. Aí... da FUNAI que autoriza levar os canaques para a fazenda Guarani e com isso, quando os canaques saem do no território é quando o estado de Minas mais intensifica o processo de ocupação do território indígena por não indígenas então terras são consideradas terras devolutas e são emitidos títulos pelo Estado de Minas Gerais para esses colonos, para esses fazendeiros se instalarem e em prol do progresso e do incentivo à economia local para que a gente se desenvolva eles são colocados de forma legítima pelo estado lá dentro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 Manta, muita manga. Plantar hoje não dá, não. Mandioca só dá com aquele pé fino. Pé assim. O cheio de bicho branco, cascavel. É, tudo, passei que dá demais. Sair da de onde que a gente é criada a mira do Rio, né? Viver a nossa vida, comer peixe, fazer a muqueca nossa. Chegar lá, não tem rio, não tem nada. É muito difícil, né? Lá também tinha uma pequena cadeia, tinha hotel, tinha tudo lá, né? Tinha um lugar lá que ficava preso. Chamava um lugar que tinha um hotel, chamava de hotel. E eu para para trás, deixou nós lá, voltar para trás. Deixou nós na ponte, numa casa lá vazia, Vem embora. Nossa a terra já estava invadida pelos fazendeiros. Já, já o governo tinha titulado elas ilegais e já repassado os fazendeiros.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 Derrubou todinho de rua, pés de cadeia. Derrubou tudo, só tá lá, cadê ela? Lá se quebrava. Acabou a cadeia, né? A água derrubou tudo. O Ridouce levou aquelas casas. Tinha aquele pato lá que estava morando lá. Aí aquele Ridouce faltou o pessoal a nove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 A gente ia ocupando as áreas da Iacuco, eles encomavam da gente. Teve uma área que nós pegou depois a justiça deu causa de ganho pro sua sendeira, depois deu a integração de postos para o Trenac, de uma área pequena, entendeu? Essa terra é nossa, não é do fazendeiro. Nós tínhamos o documento original da terra, apesar dela ser totalmente titulada em ilegal para os fazendeiros, mas nós tínhamos um truque na mão que era um documento legal nosso. Né? Meu irmão, com a sabedoria que ele tinha, né, junto com o cacique negro, né, pessoal, o Laurito também, a prima, os mais velhos, né. vamos ao no Brasília, vamos tentar chegar até a Câmara dos Deputados, Senadores, né, ver se nós conseguimos retomar essa terra de novo. Né. Somente em 1993, o Supremo Tribunal Federal, em um acordo relatado pelo ministro Francisco Rezeco, reconhece a nulidade desses títulos que foram emitidos pela Fundação Rural Mineira,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 1920, 1997, tem que comemorar, né? Teve festa depois, as mulheres, os homens se pintaram, dançaram, conforme a tradição cremática, né? Foi bem bonito. O que mais marcou minha vida foi a primeira das nossas mãos, quando a gente recebeu a fé. Que a gente era pequenininha, criança. Meus irmãos eram muito pequenos. Meu pai pintado, tocando. Muita alegria, a gente estava festejando a terra, que nem A música que nós cantamos, a dança que foi feita, a primeira barraca que depois de todo esse sofrimento, vida, a barraca que foi construída por todo mundo, os instrumentos que foram feitos por todo mundo, né? era a comunidade inteira ali envolvida num muito desejo de, de cantar, de gritar olha, metade da nossa fé já está na nossa mão. normaal is dat waarom die tv'er die lang niet meer maakt. Reverse, dat gaat er al aan. Reverse, anders wat verlies. Hij maakt er als hij het goed. Wat dat? Waar zijn dat die Agora aqui dat niet primordial para a nossa cultura sete salões tem o primeiro salão tem o segundo salão e o terceiro são muito é uma abertura bem, bem ampla dá para dá a gente entrar, se aproximar bem mas como vocês podem ver para se aproximar do quarto já tem um pouco de dificuldade né? aí nós temos que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 o vestir lá do Iazá. a terra aí do chefe salão. Na verdade, a gente exige a demarcação do nosso território, que está sendo degradado por turismo descontrolado, por pessoas que não têm o mínimo de respeito com a natureza. Surge e depreda ainda. corta as pinturas antigas do nosso povo, leva, não sei como é que eles estranho. A gente tem que sempre estar lá para cuidar, tirar. Não está lixo, é, garrafa de bebida que eles para lá.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 O território sagrado de sete salões. Tem sete salões, você vai vai, vai não consegue entrar em três, o exército não consegue. Já veio pago, veio bispo, não entrou, não. Já tentei dar uma entrada, só foi um, dois, três. Ver, não está vendo mais, você vai, aí, você... para mim, que lá tem, a tem, lá tem. Se tem muito mistério rico ali Deus não quer que nós venhamos, pode entrar e pode não sair. Né? No final de 2016, a Juíza Federal.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 zo daar, doo doo doo doo, daar,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 Ela desceu, faz com uns dois minutos, deu, parece que tem outra vazão mais forte, uhum. ela retornou aqui, ela Voltando. isso, ela vem retornando, aí vem retornando como ela vem retornando, lá do lado da igreja, não, já, não isso, pegando a igreja na hora que ela levantou mesmo, a proporção subiu mais, né, a igreja arrancou. a igreja não tem que ter, ela não distribuiu ela não, a igreja foi futuando, foi no que tudo aí ela chegou por, nessa parte aqui, ó, é a igreja e a, aí tem isso Um aí é, eu estava mal eu sim bateu três vezes que deu um onda ali ela o sim bateu três vezes eu, eu tava, eu tava aqui. aí aqui mexendo aí já a opção foi aumentando a minha irmã tinha quatro horas da tarde ela tinha dado banho na firma com 45 dias de nascimento ela ouviu o barulho e estava pensando que era explosão porque a mineradora é próxima daqui aí quando ele saiu o pessoal correndo era que que ela o que fez? ela enrolou a menina na, no, no manto que tinha na toalha E saiu correndo, falei, ela andou uns 100 metros a casa dela, já tinha. Já tinha igual ela. Então, o pessoal falou que é Deus que colocou que a mão, um tempo, que ajudou a gente mesmo, porque não tem outra explicação. E chegar aqui no da Repressão Nossa, chegou e julgou. Assim, ele, é, julgou, vou para esse e tal. Mas não, mas que é uma coisa que a realidade nossa é chegar aí. E, tudo é chegar e julgar. Não procuro procurar a comunidade para dialogar nem nada, não. É simplesmente, ó, vamos colocar esse povo todo num no local, construir uma cidade ali, largar eles e aí, daí e se vir. Não. Eles têm que ter compromisso com esse povo durante muito um tempo. Aqui viveu, meu avô, segundo avô, foi tudo na fila de piada, Então ele fala que a lama vai ficar, vai ficar e só vai passar água. Mas a água vai contaminada. pra O terreno é esse aqui, não. Tem mais de um metro de altura. Mais de metro. Mais de metro. vem lá na sementinha, ó. Quem veio nessa, estão vindo, tá vendo que está tudo perdido, você não está recuperado. Né? Até agora não fizeram nada assim, nada. Aqui era a escola, da... Nada aqui? É, da comunidade. Aí no dia do, do crescimento tava a comunidade. 70 alunos, né? É. A diretora ela conta pra gente que o marido dela chegou aí e falou com ela que a barragem estourava. E ficou com 70 alunos dentro da escola, para sair com esse salmo todo, até chegar e avisar. Está escrito aí, ali a escola, municipal? De Beto Rodrigues. De Beto Rodrigues. Mas isso aqui que o povo se deveu lá também. O Samar, que ele nos, nos matar. Ele nos matar. Nossa, ah, Jesus. A água desceu, engolou tanto. Peixe que chega, olha, camarão, deixando aqui assim. papo com a cabeça do pitê, chamar assim, cadáver, sei lá. Peixe dourado, coisa assim. E, isso, mas eu ponho muito peixe. Fora muito, fora muito. Tá bom, por isso. Tá Aí, olha lá, só duas janelas, tá vendo? O povo veio e certiu tudo. Tudo tirado. Aqui tinha uma casa também. Aí, ó, aqui é o público que ela veio. O topo, o topo ali tá fora, né? O tô não conseguiu nem seitar. O açougue, né? O da Lugia e o do meu irmão, ele perdeu tudo, né? Ali Ele ficou com o dedo dele, porque ele falou que estava com a mãe, hoje eu tenho que pegar nada de dentro. É, olha a calma como que subiu. a natureza, uma hora ou outra, ela vai requerer que não por direito. Ela não faz distinção de quem é ruim, de quem não é ruim. Todo mundo paga o pato, todo mundo vai ser cobrado. E essa é a nossa raiva. Porque a gente fala tanto, e eles não escutam o que o povo dele está dizendo. Mas na hora da a natureza cobrou, ela vai cobrar certo? Porque se for só os caras que destruíssem, tudo bem. Mas nós temos esse problema. Quer levar ele até onde ficou o carro em cima? Tá, tá. Você viu os carros O carro ficou em cima? Aqui, ali. Ficou em cima ali. É, dessa casa ali. Tá vendo? A lana ovelha levantou ele. Hein? E sentou ele ali. Ficou ali, quietinho. Aí... Você viu toda a casa, tudo a casa. Aí você vê o jeito que isso passou. Ah, foi. Passou por cima muito, tudo, muito, nada, tudo. tudo, né? Um pouquinho de criança aqui. É, tudo, tá tudo... Já tava enxugando. O dia que tá aí, tá enxugando. Que eles costumavam deixar a dona né? Eu costumava que era e, assim, né? Que era enxugar. Que no dia tava um sol quente, e foi isso mesmo. Estou triste pra hoje. Trabalhava, vinha, bebeava, duvidou, lavava roupa. Com calor, se vai, toma um banho. Até hoje é um triste negócio Hoje eu vou morrer Pensando isso Tomar banho Todo dia por morri Tomar banho Uma hora dessa assim A gente era Mas estar lá no rio Tomando um banho Não pode mais Ia e lá pra Conversar Dormir nas pedras Agora a água nas pedras Então não Não tem peixe Comer Peixe aqui é comer Tem que comprar Não é bom Igual dormir Nosso alimento era Angu e peixe cozido, cascudo. Hoje não tem mais a poluição, esse pessoal da Vale, essa marca. Acabou com ele, Nossa. Minha casa era essa aqui. A entrada dela era aqui. Era aqui assim. É. Aqui tinha uma garagem do meu carro. Aqui, ó, ali era que estava na minha mãe. E era a cozinha dela. E Você morava com seus pais morava aqui? Morava com meus pais. Preciso Meu pai levou muito tempo Consegui Eu esse... e que conseguiu isso. Construir uma vida toda. Tive minutos, embora e... Eu, nome, e a e, empresa fica brigando de indenização quer pagar. Como é que vai com o arco É, é eu, eu, sou. Eu, sou. E o doce não resiste mais. Como está sendo a condição de vida de vocês lá? Bem, tá bem difícil, né? Com a contaminação do rio, né? A gente chama de Uacu, que significa grande pai, né? O grande rio, ele ficou inutilizado. Isso tem acetado diretamente. Cultura do nosso povo. Né? Ele era cura, né? ele era vida para nós. Né? Era como se fosse um parente nosso. E agora, com todo esse crime ambiental, tudo isso se perdeu. A gente não tem mais água, tem que ser abastecido por caminhos pipas, né? A Vale que está colocando água aqui para nós, né? Água plantada, água empurrada. Hoje a gente está mexendo com um o gadinho agora. Um projeto que a Vale fez também. Deu seis cabeças contra a barriga. E a gente vai lá vivendo com esse rabãozinho. Mas a gente não vê uma preocupação por parte do governo em amenizar essa situação e dar um amparo para as pessoas. Não só para o povo frenar, mas para todo o povo do Vale do Rio Doce que sofre assim como nós, diante desse crime ambiental. O nosso gírio, a gente decidiu que deixou água e de o um peiteste no povo. Todo mundo chorou. Todo mundo chorou. Chorou. Hoje os terenatos se encontram impossibilitados de exercer os seus rituais religiosos eh, no rio Uatu em decorrência da grave deterioração poluição ambiental causada pelo rompimento da barragem de Fundão. Então é necessário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 traduzidos alguns textos legais e convencionais para a língua Borum, para a língua dos trenac. peixe, peixe, Isso tem o sentido de que eles possam se empoderar na defesa dos próprios direitos, ao mesmo tempo que uma tradução, ela fortalece o resgate da própria língua. Dá tudo na peito do poço. Ali o índio come todo em um volta, um só sabe a cabecinha, A semente da abóbora, sem fazer remédio para o velho. O burumo, tacou, miado novo, magro novo, canelo novo, burumo, tipo novo, novo, miado novo, no magro no, no, novo. De no, nu, miado nu, ambe, amé, que toma, miado, Eu falei que nós, eu, o mundo, o tá a tronco, o Zezão, o Zezão, o não tem alegria mais, nem bebeava, nem. O meu peixe teria mais. O alimento nosso não tem mais. Acabou. Esse milhão acabou com o nosso rio de coleção, né? Acabou o nome dos Não, até a água, mas não vou usar. Trinta e poucos anos de trabalho no trabalho com o agricultor, Começo, ponta, ponta. Até que eu saio de quando tá chego lá. Só vi água subindo, subindo. As meninas não marcaram as pedras pra fazer assim mesmo. A água ia chegando, sei o que, é lama não. A maior peixe. Empurrava a lanche com... Um peixe, só peixe puro. Puro um peixe, tudo, tudo morto. Nossa! Surubim, patumano, tilapa. Primeiro morreram lá os cascudos. E o patumã também, a, da, da no barro. Agora, acabou. Inclusive a gerente da Samada, está com uns 10 meses, vem conversar comigo ali na praia. Tu és famoso, Zézão, por que você pessoal fala assim? Ah, você estava massacrando nós pela televisão. Você não pode falar isso na televisão para nós, não. Não pode falar isso que é rebelde com nós. Ele pode. Eu falei. Era Rio Doce. A Samarga a Vale Doce, jogou um pé dentro, agora Rio Amarga. Pô, eu continuava falando. Vem a TV Globo, a Band, que vinha, eu falo mesmo. Rebendou com nós tudo. Morreu o pai e a mãe, nossa nosso títio. Não pode falar isso não, uma viu o de nós. Não, tem que falar. Nós estamos sofrendo. Não tem que abrir. Vou falar. De curatina, in dat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 Go through her lane to be here. E é sobre isso, acha, que tá, é, Márcia, que a gente estava conversando antes. And that was that, that we are talking about before, Márcia. De trazer a verdade. To bring the truth. Porque é muito fácil ver o progresso, a tecnologia,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 we um, aqui nessa comunidade. You are privileged to have a Krenak here, representing her people here. De oh, the historical process that you saw in the movie. Mas mim. But privileged to her. That's, uh, it's swimming in a river without mining. I poder eat meu peixe sem It's eat her fish without being poisoned. Privilege for me is to all relatives, indigenous the Privilege to her is to see all her relatives, all indigenous people. Living in a, in a land free. Uh, without Isso é privilégio para mim. That's a privilege to her. Eu não vou responder perguntas não. She not eu... reply to the questions. Que eu acho bom deixar o filme agir na cabeça de vocês. Because she wants to leave the movie uh, acting your mind, que you você can process the movie. A criança que foi arrastada no cavalo. The child. Um, they were arrested uh, not arrested uh, the child that was taken with the horse era meu pai. it was her father e mesmo de, de toda com ele, and even after all the harm that they had done to him ensinou a, a loja no coração he taught her to not uh, to not keep raising her heart en dat is wat vibe. And that's what matters. Easy there, sis. And that's what matters. Fazer o diferente. Make difference. You see his and be resilient. Gratidão e She's grateful for being here. She's grateful. Ja, ik ben niet. Ik ga geen neek mee, geen niet. Keep positive. I'm going go the beer.